Välkomna till 26 juni, Älvsorgs-podden. Eh, idag så sitter jag glenn Gustafsson här i studion tillsammans med Maria Sabel. Välkommen. Hej och tack. Kim Eriksson är tillbaka. Hej. Med vassare åsikter än någonsin, eller? Nej, det är väl lika vasst som vanligt skulle jag säga. Är du lika bitter som vanligt? Mm. Nej, jag är taggad. Ja, det är bra. Och sen så har vi ju en fantastisk gäst. Janne Mian, älvsborg, huvudtränare i Fällsborg. Och kör runt med eh, en bil såld från Antis bil. Det en, Välkommen. Det är en clean old. tack så mycket. <går> Hur är det? Det är bra, det är lite hösttrött och sådär, men eh, annars är det bra. Hösttrött? Det mycket, för oss är det mycket på jobbet, är det mycket på jobbet för dig? Nej, det, det är bara att min kropp har svårt med den här eh, omställningen från värme till eh, lite kyligare. Ta tar längre tid att gå upp på morgnarna och, och sånt där. Och, och reagerar laget på samma sätt? Nej, det tror jag inte. <går> <går> Hur tidiga morgnar har ni? Jag går upp, jag är på jobbet mellan halv nio och nio. Och spelarna kommer. Spelarna kommer kom kvart över nio. Ja, Men en... vi brukar träffas eh, halv nio ibland lite tidigare eh, och gå igenom eh, det som vi har planerat på eftermiddagen. Då. Så att, eh, jag brukar komma hem runt fem, <hör> så att eh, efter träningen så planerar man nästa dags träning och sen så sitter vi. En timme innan och går igenom det där. Hur är läget i laget då? Det är ganska bra. Vi är inte speciellt nöjda med en pinne mot AIK, Det, måste jag säga. det kändes som två förlorade poäng. och Sådär va. Men nu har vi väl lämnat det bakom oss och haft en riktigt bra träning. Där det smällde lite grann och var lite grinigt. Så då blir man lite glad. Okej, okay. det så det reageras. Ja, ja. Det är ingen risk för skador då? Nej, det gäller att hålla det på en nivå. Risken finns alltid, men det är väl vårt jobb att se till att det inte går över gränserna. Okay. Eh, vi har, alltså det har gått mycket av säsongen, det är inte många matcher kvar. Hur, hur ser du på säsongen? Ja, Så här: utan att tänka allt för mycket så tycker jag att det var en ganska bra vårsäsong. med... Eh, väldigt väldigt bra fotboll eh, det var mycket som fungerade uppspelsfasen fungerade väldigt bra eh, det fungerade bra med omställningar det var bra fart i omställningar både offensivt och defensivt eh, det centrala spelet tyckte jag fungerade väldigt bra eh, med de tre mittfältarna som som vi har som ska vara ett övertag mot de flesta andra lagen inte så många som spelar med central, tre centrala sen ibland så kan man möta Gävle som flyttar ner en spelare och så vidare men jag tycker ändå det fungerade väldigt bra sen så kom vi in en period med väldigt mycket matcher och då började vi blanda och ge lite grann sen efter Rio Ave så och kändes det som det har varit segkola på något sätt rent mentalt. Det, det var en hård smäll alltså? Ja, jag tror det. Alltså, vi... Man tittar ju alltid på vad man själv hade kunnat göra bättre. Och möjligtvis skulle vi ha gett dem ledigt direkt efter falkenberg matchen, Men vi tog in dem och sen körde vi en ganska tuff period träning och så fick de ledigt över helgen för vi tänkte att de kunde umgås med sina familjer och så där. men så kom jag på att de är så unga allihopa, de har inga familjer. De bara ut och slarvar de, eh, Nej då. men eh, jag tror rent mentalt att det hade varit bättre. Ta in dem på måndagen, prata av oss. Eh, skälla lite på varandra och sen stänga butiken och ta ledigt. Och få återhämta oss. Och, så där. För att dels så var det en väldigt tuff period rent fysiskt med 17 matcher på två månader. Och sen så eh, hade vi gått runt på väldigt lite spelare. Uh, och, så att det, uh, uh, och så rent mentalt åka ut på det sättet som vi gjorde uh, det, var, det var inte roligt så att jag tror uh, fysiskt och mentalt så hade vi behövt en ledighet då. så det är kanske om vi Så, så det, det, är en, det är en stor skillnad i truppen efter det, i alla fall, det, det märker ni av uh, Jag tycker uh, utan att liksom ha analyserat varje match, uh, utan det är bara en känsla av att vi hade en uppåtgående trend Eh, vi hade kanske svårt att hantera vissa matcher men efter Juave så känns det som att det har varit svårt att komma tillbaka. Jag tycker att det var... Eh, AIK var ändå... Då, då, då, då syntes det att vi var på banan igen. Men är det så då? Alltså, vi har ändå Allsvenskan kvar. Är Europa så pass viktigt? Är det viktigare än Allsvenskan eller kan man rangordna det? Nej, jag tror, eh, jag tror att eh, en, en eh, match mot AIK innan ett, ett uppehåll och få stryk på det sättet kanske hade slaget lika tufft kanske, jag, jag vet inte. Sen så är ju är Europa är ju grädden på moset och, och man får ställa sig mot ett, ett motstånd som är okänt och av, av en annan dignitet än det vi möter varje vecka. Så. att. Um jag tror ändå att eh, den smällen alltså, och det var ju två minuter kvar, det stod, klockan såg ju på 92 och jag hade börjat tända cigarren och <laughs> klia i röven och sånt där va? men det är, <laughs> vad fan och så, alltså, det var så mycket Prodell hade kunnat förhindra målvaktens eh, Prodell kunde ha slagit ner målvakten ja, på ett kunnat kort. honom det inte mm. spelat någon roll. Och sen så tror jag att han gjorde något eh, regelvidigt också Om han eh, tog upp bollen eller något sånt där, det var någon som berättade efteråt men jag, jag har mm. inte riktigt koll på alltså, det sen så Anders får bollen när han på väg ner den här ytterfältan tar en löpning förbi Johan kan sätta upp en armbåg som han bryter näsan men gör inte det Kevin kommer ut lite för sent och sen studsar den över hans ben på den jävla grästuvan. det var så många detaljer i just det momentet som kändes så jävla bittert och ja. Ja, det var många tårar och den kvällen och natten ja det, var det. För att det kändes ändå som... Ja, och det, psyke och det fysiska höjer ihop. Och det, det, sen kan ju, man kan ju tycka att nu ska det vara bra. Nu kör vi pigga ut. och Träningarna har sett fantastiska ut innan blåvitt. Och och jag var väldigt hoppfull att vi skulle vara på bettet där. Men vi var inte riktigt det. och Då kanske man får titta på ja, vad fan gjorde vi för att... Eh, rent fysiskt och då kanske det var just det här med planeringen och träningen som skulle varit lite annorlunda. Så om du skulle summera 2014 då, då skulle du sätta smällen i som det du tänker på? Nej jag tänker på ändå att vi har tagit de kliven vi har gjort och utvecklat vårt spel så fort och sen så är kuppguldet eh, eh, det är mitt första år som tränare och, och få vara med och ta ett kuppguld det är ju fantastiskt det är inte hur många tränare som kan stoltsera med det i sitt första år ni får googla <skratt> <skratt> Kuppgulden vet jag, då hade du kavaj på dig jag vet, Det här är en viktig fråga för ja, Älvsbro har egentligen sedan Magnus Haglund Säger andra eller tredje säsong i Älvsbro Så har det har varit lite dresscode för tränare Jag, jag saknar det den grann. Du okay. står det i din uh, träningsroll ungefär som uh, Det vore fel att jämföra med Tommy Söderberg Men han är <skratt> väl den som uh, <skratt> men, nej, nej. ger träningsrollen En bild mm. så där i alla fall då, då måste jag också säga att jag är väldigt mycket för träningsroll För du tränar det. du är inte kontorsnisse Nej men det är lite grann så att jag står gärna och coachar i eh, kostym. Det är bara det att jag transpirerar så in i helvetet ibland och, så när jag känner att eh, när jag är ute på en träning och eh, kör med grabbarna och sådär och kanske är lite nervös och har CD-skivor då skiter jag byter om. Så de gånger jag känner att ja, ja det är lugnt. Då, eh, då tar jag på mig. Så ibland har jag den på mig. Så det har varit lite jag skulle vilja ha någonting annat än en kostym. Och jag skulle vilja ha något annat än en, en träningsoverall på mig. Men det hade ju Haglund, vissa Lundsomnaren i alla fall. Alltså en och ett bara ja. jeans eller någonting. Uh, ja, jag tänkte men... det finns ingen sån dresscode på samma sätt som det, jag uppfattade att det fanns tidigare. Ja, jag har inte fått några förhållningsregler om någon så att, uh, det, Du bara kör där. känner inte sagt något heller. <laughs> alltså. Men uh, ja, det, jag hade väl tänkt att ta mig till... Uh, Umbro och titta på om det finns några okej okay piquetröjer och sådär. Och sen så finns det ju regler från svenskan. Vi måste ha någon match så tänkte jag jag har på mig det här. Men då hade jag inte svenska fotboll. Nej, vad är det? Svenska spel är det man måste ha då. Och då fick jag leta fram en pinn. och sådär. Så det är ju mycket krångel för att man. Så, så Kim, det är inte så enkelt. Nej, jag måste fan ta anti. <laughs> ja, vi vi har ju andra kläder som vi säljer. Vi, vi kan klara klassa inget sånt regeln upp på det. Ja, det kan det är och så mm. är äh, det svenska spelmärket på. Ja, precis en sån mm. pin. Nej, nej, jag vill gärna gå tillbaka med tröga höstar. För det känns som har varit lite av våran grej de senaste säg, fyra säsongerna i alla fall. Vi har gjort jättebra vårar nästan varenda år. Förra året vet jag inte, förra året glömt överhuvudtaget egentligen. Mm. Men, tack, ja, men det, det var så kaos alltihop. Men kollar du 2011, det var väl Lasses första säsong när han och Elm kom tillbaka. Det är fantastisk vår där. 2010 hade vi också en dålig vår, eller höst. Ja, det är ungefär liksom Helsingborg brukar ha dåliga vårar och har fantastiska höstar. Och nu är de lite väldigt upp och ner <laughs> å andra sidan i år. Men det, Mm. Men det borde inte det motivera ändå det här att du spelar fortfarande för en andra plats fortfarande ja, guldet är ju, i teorin så är det möjligt men det ska ju frukta så mycket till om inte annat men att det motiverar någon revanschlust att få spela i Europa nästa år Absolut Jag tycker det är självklart att varje match så ska man komma väl förberedd och bara ha en tanke i huvudet och det är 100 procent och det tror jag att alla har det är därför jag säger att Kanske var det, det var en mental smäll som gjorde att det blev lite sekt därefter. Nummer två kan vara att motståndarna vet nu hur nu vi spelar de vet våra styrkor och alla scoutar varandra. Så att det finns en strategi från motståndarna. Och sen som jag var inne på det fysiska där. Också. Det här är ju ändå också nystartens år. Och mm. vi har ju sett ändå att det har varit det, det är fantastiskt. Vi kollade upp det var mot Blåvitt var det väl åtta av elva som var egenproducerade spelare. Plus då Victor, Victor som var en av de som inte var det. Han har ju ändå känt som att han är det nästan. Mm. Åtta eh. stycken i 90-talister dessutom. Ja, nämen, precis. Uh, men det, är jävla, det, fin jävla, det finns ändå, nu när vi ser att det är lite trötta spelare och sånt, och det finns yngre som knackar på dörren, vi har Arbe Cinelli och sånt. Och det finns många som kanske tycker att ge dem chansen, men de visar ju varje gång. Varför, Arbe Cinelli, varför startar han nu? Varför har han inte startat tidigare han börjar starta nu? Ja, ja, de, de är unga som sagt och är nya i, i våran trupp och man ska klara av träningen, man ska klara av eh, tempot, man ska klara av det offensiva och det defensiva. Och, eh, vi tycker inte att den har varit klar, klar ännu. Och, eh, när man kanske tycker att det ser bra ut i vissa träningar så tittar vi på en u match och så stämmer det inte. Och då är det inte läge att ta ut Konkurren Konkurrensen är också hård. Så att, eh, det är bedömningar som vi gör från vecka till vecka. Rätt eller fel så är det vi som gör dem. Och... och eh, Någonstans så tycker vi att man behöver inte vara så brott bråttom heller utan att tiden är rätt och tiden är inne för att kommer de in och inte är redo så kan det förstöra mer än vad det bygger upp. Det har vi ju sett exempel på innan tycker jag i Joakim Sjögren han kom fram där mm. 2005. Och det kändes som att allting steg honom mot huvudet och gick som gick. Ja, men nu sitter han på bänken i två åker. Det är han är telefonförsäljare också. Ja, ja, det tycker inte jag med så att ni bara Det är inget bara, för att vara telefonförsäljare. Nej, men Sjööge är född 86. Han är 28 år gammal och... Mm, det borde vara i nu som borde hans topp på karriär, eller i karriären helt enkelt. Sen mm. kanske inte han var tillräckligt duktig. Jämfört är... sig ändå med hur du matchar in Avdic och jag har jag gärna som exempel. För de fick verkligen matcha sin, Även om Bayrami gjorde mål eller borde borta 0 -8. så fick han inte spela från startmatchen efter. Men, men sen är det ju också så att eh, när man värvar mycket spelare så klagar folk alltid på att man inte plockar fram talanger. Man är ju till det. Mm. Och när man, som vi har gjort, börjat plocka fram talanger så, så kan man folk klaga på att man inte värvar eller till och med nu har det varit att folk klagar på att vi inte släpper upp taranger. Så att som supporter tror jag att man är aldrig är nöjd. Nej, det finns, och så finns det olika kulturer i olika städer. Jag har ju bott i bålänge. Där ska det gnälla sig. <laughs> Fy fan vad dåligt. Men vi vann ju 3-0. Ja, men det kunde ha varit 4-0. <laughs> Nej, men det är så att det där får man ju inte lyssna som tränare. Vi vet ju att ni var inne på det själva, vår backlinje mot Blåvitt var ju alla födda på 90-talet och Johan... Eh som är född 90 var väl äldst eh, i backlinjen och vi nollade eh, Vibe och company som ändå öser in mål just nu i Allsvenskan. Och det, är, det är också en positiv faktor i vårt spel att okej okay, det funkar inte så jättebra i spelet just nu. Vi jobbar med det, vi tittar på det varenda vecka och varenda dag folk ringer och vill tips och de kommer och vill vara med på träningar och vet fan allt möjligt. Men eh, alla som eh, jobbar med, med någon form av utveckling vet att det, det, vissa saker tar tid. Vi har släppt in minst mål i Allsvenskan och när man ser på det så kan man vara väldigt nöjd. Men man kan så tänka på att, kanske att vi har offrat lite i, försvar, alltså i anfallsspelet för att prioritera försvarsspelet. Omedvetet eller medvetet. Men så kanske det är också. Sen så har vi mot AIK, vi har jobbat väldigt mycket med att ha en bredare utgångsposition på våra ytterforwards. För de är ytterforwards. Och när jag tittade på antalet mål vi har släppt in så är det, ju, eller som vi har gjort, förlåt. Så här, det är det framförallt våra ytterforvård som inte har levererat riktigt. Och då, då började vi jobba lite extra med det. Och sen så gav det utdelning direkt. <går> men eh, inte bara för att Simon gjorde mål. Men man ser... det själv lite här. Ja, <går> men, nej, nej, det var Wettergren och Claes som jobbade med det. Men det, det är ju lite det där att vi, vi snabbt har blivit väldigt smala. Eh, där vi har haft två ytterforvård som ställde sig bredvid ytterback och mittback. Och, och det är väldigt enkelt för en backlinje. Eh, i motsats till om du, du startar brett och löper in i den ytan för då kan du ta emot med fart eller du kan välja att möta med fart så att, eh, och det är väl i så fall dåligt av oss kanske att inte ha uppmärksammat det här tidigare eh, så att eh, det går att skälla på oss och det går att hylla oss. Men är det är en sak ni jobbar med alltså det vet ju man själv att det är många som som tänker på det. Man undrar varför, inte, varför går inte bollarna på mål? Mm. Varför gör vi inte mål på hörna? Varför går alla inlägg bakom spelarna? Liksom, ja. Det är ju frågor som alltid kommer upp. Ja, det är väl få lag i världen som har hundraprocentiga utdelningar, om en något. Men det är klart att vi kan bli bättre på det. Jag läste någon statistik för några år sedan att internationellt så behöver en forward- eller ett lag fyra chanser för att göra ett mål och i Sverige var det sex chanser och ett mål så att det är, det är ganska mycket att skapa två chanser extra. Det innebär tolv chanser för att göra två mål. Så det är ganska dålig statistik och det bygger ju väldigt mycket på kanske hur du jobbar i unga åldrar för det, det finns ju något som man kallar för en gyllene era när det gäller inlärning och så vidare. Sen är det ju så att man fortfarande kan lära sig att spela fagott när man är 80 så att det är aldrig för sent. Men eh, det finns en, en tidsperiod i ens liv när man är extra mottaglig och då, då är det väldigt viktigt att man jobbar med att eh, placera sina avslut att man tittar upp tidigt innan, innan man skjuter sen fokuserar på boll, skapar inre bilder, sätter den mellan stolpen och målvakt istället för på och målvakt och så vidare. Saknar vi spela typer älsbar för att klara prestera på den nivå vad vi vill. Nej det tror jag inte. Jag tror väldigt mycket på den truppen vi har och eh, jag brukar säga det att om man har fostra barn så, så när de springer in utifrån så säger man åt dem att ta sig skorna, hänga upp jackan och stänga dörren så kanske mm. de gör en grej om man tur. Men efter några år då gör de allting och det är, jag tror jag har bassonerat ut det som något mantra här att eh, ge oss tre år eller det tar tre år att bygga det vi vill bygga sen måste man ha tur och så måste man behålla en trupp, försvinner Rodén, Claesson ja, Johan kanske och sådär, då, då får man börja om och börja, börja om på nytt då. men jag hoppas att vi får behålla alla nästa år och, och vi kan ta nästa kliv i, i den här utvecklingen och då tycker jag att vi kan spänna bågen ännu högre och säga att nu, nu ska vi vinna SM-guld eller det nu är vi bestämmer oss för. Det har varit jättetrevligt att vinna. Ja, det är därför man håller på någonstans också. Det var roligt 2012. Ja, jag förstår det. det. känns som att truppen behöver breddas för att nå de här målen för den här tuffa matcherna. Det beror inte på att truppen var för tunn. vi har, eller vi, har experimenterat med större och mindre trupper de senaste åren också. Med blandade resultat dessutom. Jag tror inte på att ha en eh, så stor trupp som vi hade 2012 där eh, fixstjärnor eller eh, etablerade allsvenska spelare ska sitta på läktaren. Det, det funkar inte. och Det är också en... Eh, jag tror det var Backe som sa att eh, sitta på bänken i Sverige är en enorm stor grej för spelarna. Det, det är en slags förnedring på Twitter och Facebook kanske. <laughs> Nej, jag vet no. inte. Men det, det är i alla fall svårt. Och jag, jag tror ju att... Eh, som sagt vi har varit ganska försiktiga i matchandet av de unga av olika anledningar och eh, nästa år om man kliver in i det här så är de också ett år äldre och alla har fått känna på eh, allsvensk eh, debut förhoppningsvis. Det är bara Liridon Gashi i truppen och eh, Rotting som inte har fått eh, känna på ännu. Då. Om, om vi ser underifrån nu då finns det fler spelare som kan komma upp? Det gör det säkert. Jag har tittat på en hel del U21-matcher och så. Det svåra är tycker jag att bedöma eh, om, om de klarar en sån här miljö. Det kan se jättebra ut i U21 men det ska, de ska klara av det tempot och den farten och den intensiteten och den mängden av träning som, som vi bedriver. Så att... Eh, det kommer säkert bli en mindre grupp som tränar med oss regelbundet för att få känna på det och sen så får man utvärdera efter det, det tycker jag är viktigt. De spelarna vi har tagit upp i år, kommer alla få fortsatt förtroende nästa år? Ja det är något som vi diskuterar nu då, vi tittar ju på en trupp och vi tittar på eventuella nyförvärv och vi tittar på om det ska behållas och inte behållas. Och så. Nyförvärv, Simon Lundervall, är det någonting där? Uh, ja, det är en väldigt intressant spelare, uh, bra karaktär och ett brett register. Så att det är absolut intressant. Det finns flera intressanta spelare. Ja, det har ju skrivit lite om det så. Du okay. ville vill ställa frågan. Uh, Okej. Okay. Uh, uh, uh. Ja, men det är, det är en uh, spelare jag gärna hade jobbat med. Uh, då vill jag sen gå in på lite framtiden här. Mm. Du har ett ettårskontrakt med Älvsborg. Det går ut uh, sista december, ja. Det måste ju förlängas med en gång, eller? Uh, vi har samtal. Uh, då. Så att det vill. väl. Uh, uh Stefan vill göra saker och ting i rätt ordning. Han vill börja med skorna och sluta med kalsongen. <laughs> han är försiktig här ja, Stefan. Försiktig. Ja. Så att det är Claes just nu då som ska sätta sin organisation och sin namnteckning på ett papper innan, innan vi går vidare till mig. Så att vi, har, vi har haft diskussioner, jag och Stefan. och Det känns positivt för, för egen del. Så Ja, det hoppas jag verkligen. Jag är jättenöjd med hur det har sett ut också och tycker det är roligt också med en tränare som tycker om att supporta. För det tycker jag är en stor skillnad också till detta året. Hur ser ja. du på, på det till exempel? Ja, men jag, man är ju från början en supporter. Jag är född på en läktare någonstans och eh, har alltid tittat väldigt mycket på fotboll och... och Ser väldigt mycket fotboll såklart också. Jag brukar alltså, idag är det ett yrke och så, så scoutar vi Örebro och så tittar man på någon match. Sitter halvsover och tittar på sketfotboll. Va? Och sen så klipper man ut sekvenser därifrån som man ska ta med sig i en match någon gång. Sen så spelar vi och så tittar man på den matchen och klipper ut sekvenser och, och ser fantastiskt fotboll en dag och då. Och sen så kan spelarna få feedback ifrån det. Sen så en dag i veckan så brukar jag knäppa på tvn och kolla på Liverpool och kasta grejer och skrika och bara skita i spelsystem och sekvenser och sådär. Då är det bara känslor så att en dag i veckan är jag supporter. Ja, det, är det bästa hade varit om det var varje dag, hela, hela ja. tiden för äldre Det hade jag tyvärr roligt. Jo, jo. Det kan man vara även om som är tränare. Jag tror, ja, jo, det är klart att man är, Men det, det är viktigt ändå att man har ett analytiskt öga och, och tänker... Spel det kontra träning och såna här saker. Det, jag vill ju att vi ska nästa år maximera olika saker för att göra oss bättre på planen. Så ta bort allt som inte gör oss bättre det, det, och tillför det som vi kan. Tillföra. Eh, jag skulle vilja ha en, en videoanalytiker om det fanns pengar till det exempelvis, för jag är övertygad om att den videocoach som jag skulle vilja kalla det i så fall skulle göra oss bättre på plan. Någon som kan titta på sekvenser och jobba med de spelarna utifrån de sekvenserna där vi måste förbättra. Inte bara stå på en tavla och visa som jag gör här nu. Men den tiden räcker ju inte till för, för mig. Så att det är ett sätt att göra oss bättre. Exempelvis. Mm. Hur ser det ut nu med glas? Med alltså, blir det fortsättning för honom också? Jag hört hör att de de diskuterade med honom. Ja, jag hoppas ju in lite, fortsätter. Jag tycker att eh, vi är ett väldigt bra team och jag tror eh, ska man nå framgång så är det viktigt att ha ett bra team. Det är aldrig en one-man-show eh, och vi kompletterar varandra bra. Vi, eh, vi ser fotboll på, på samma sätt eh, och sen så är vi ändå inte rädda för att tycka till. Eh, och det, det är också viktigt att man har högt i tak. Sen så har ju Claes sin hälsa att tänka på och det är väl främst det nu som Claes som pratar med sina läkare och sin familj och, och så här. Okay. Så får vi hoppas att han tar det bästa beslutet för honom i första hand och i andra hand det bästa för oss. Ja. Och det att han skriver på. Hur är det? Alltså ibland så får jag känslan, nu är det som det är med Claes och hans sjukdom men ibland känns det som att han får allt beröm och ibland får du all skit. Jag vet inte hur det där är. Men om det är så, så är det så. Det, det, det stör mig mm. inte så mycket. Jag, jag läser inte tidningarna för att jag tror att jag skulle ha svårt att hantera den skiten. Jag fick veta att jag var en glad galosh utan filosofi av någon <laughs> reporter. Det, det är klart att jag tog illa vid mig. Jag, alltså, mm. jag tror inte att någon ställer sig neutral mot, mot saker och ting som skrivs om en. Eh, och det tycker jag var tråkigt för att eh, det är aldrig någon som har frågat mig om min filosofi. Det är aldrig någon som har frågat mig om eh, vårt sätt att spela fotboll och hur hu hu hu vi bedriver den. Och jag kan också uppleva ibland att folk har varit ganska okunniga eller ovetande om hur Älvsborg har byggt upp eh, den här organisationen med Claes som manager, jag som chefstränare och Vettingen som assistent Sen är det en jävla massa titlar men då kan man bli kallad assisterande eller något sånt där i någon intervju och då tycker jag att det är respektlöst och okudigt, framför framförallt mm. eh, även, om, även om inte jag bryr mig om titlar så säger det det säger mig att du är inte tillräckligt insatt som journalist Nej, jag är bara hålla med jag tycker det är synd ibland när du hamnar bakom glas. det är ja. liksom bara den perioden där när Klas var borta, när ni, det var ett jättebra mm. resultat också och då var inte glas med Sen så, jag, jag säger, pratar inte ner Klas, det inte det jag menar, men ibland tycker jag att ni behöver lite förtjänar mer beröm än vad ni får okay. ni andra. Ja, men det är, jag, som sagt, jag vet inte vad som skrivs och sägs, men för mig så är det vi 3 tre stycken som driver fotbollen på plan, och så Hjärthansen givetvis målvakten också då och Magnus Fysen. Men, men om man tittar på hur vi driver övningarna, hur vi bygger spelidén, hur vi har individuella samtal hur vi Eh, facea konflikter eller allt vad vi nu gör, plockar ut lag så är det jag, Wettergren och Claes, eh, eh, varken mer eller mindre. Sen har vi olika ansvarsområden, eh, så att eh, ska någon ha skit så ska alla ha skit, ska någon ha beröm ska alla ha beröm i min värld. Så att, eh. Och det låter toppen också. Ja. Ja, jag och Kim var ju annars för att eh, dra igång en janemian ram så här i våras. Uh -huh. vi, försökte ja, vi försökte den match. Ja, för jag tyckte vi, inte på tidning, utan vi på läktarna var ganska dåliga, med, eller, dåliga, men vi hyllade bara Claes så det blev mm. lite för mycket. Vi, vi drog igång några gånger, sen var det lite halvdan. Du hörde mm. oss aldrig, vi Nej, var två stycken. det var Claes som sa att <laughs> de ropar ditt namn, så han. Ja, de det? Ja, men jag brukar sällan gå fram och tacka efter matcherna också, för att det och alltid det här med media och Claes eh, kan av förståeliga skäl inte ta alla de där grejerna så att det blir alltid någon intervju direkt och mm. så ska jag in och så ska jag eh, snyta näsan och så är det i någon presskonferens som är helt meningslös det sitter 12 trötta journalister och det kan jag väl säga vad är vi inne nu? Första oktober jag har varit tränare i tio månader jag har fått två taktiska frågor Annars är det bara alltså, händelser. Ja, det är därför jag blir så. När man kan uttala sig om min filosofi. eller vad det är, men Ställ frågor då, för fan. Och det, det har varit... Eh, jag tror en fråga i eh, Helsingborg där det var en journalist som frågade om vårt spelsystem. Eh, och när jag svarade om honom så fick jag ingen motfråga. Så att det kanske var för komplicerat svar. Och sen var det... <laughs> Bank efter matchen sist frågade om eh, våra centrala spelare vad vi ville ha av dem. Mm. Det är väl de taktiska frågorna. Bortsett från i Portugal kanske och i Baku. Baku var i 45 minuter lång presskonferens Oj. i en svettig lokal med en kille som luktade skit. I <laughs> Men eh, det var väldigt mycket för de visste vem Wettergren var, de visste allt om Claes och hans karriär, de visste om Anders Svensson, de var väldigt kunniga, de var pålästa och väldigt intresserade av vårt sätt att bryta fotboll och så här. Så att det var Jag tycker det är, det är roligt när det är så eh, och i Sverige har vi hamnat i något fack där vi tror att det är viktigare om Anders Svensson sågar någon eller... Mm. Victor Claesson har ett nytt örhänge det är det som ska stå <laughs> i tidningarna. och det är därför vi köper lösningen men jag tror, sk skulle man pumpa tidningarna med lite fakta och, och siffror på antal passningar framåt, maxlöpningar vunna dueller eh, lite taktik. alltså då skulle jag skulle i alla fall börja köpa tidningarna då men hur känner du fokus på de andra tränarna under presskonferenserna? Får de mer taktiska frågor eller filosofifrågor än du får? Eller är ungefär samma? Nej, typ jag tycker det är an sätt? andefattigt överlag. Mm. Sen så är det, det är väldigt Stockholmsdominerat så när man möter Djurgården och AIK Uh, BP i och för sig Stockholm, men det, där är det heller inte så stort fokus. Men uh, då är det väldigt mycket journalister där, och det, man kan få två frågor, och de 22 frågor. Uh, men så ser ju Sverige ut i de som ritar kartan på något sätt. Och uh, man vet ju också det om man är journalist och skriver om Hammarby och så är det två miljoner klick. Va? Mm. Men det upplever ju vi nu i Lästmedia också att Älvsbro får alldeles för lite utrymme jämfört med då Aik. Jag, jag tror inte det är någon i är fotbolls-Sverige som är särskilt nöjd över mediebevakning faktiskt. AIK erna kanske? <laughs> ja, men det är lite så. Alltså supporterna är ju, vi är ju nästan alltid emot media också <laughs> mm. Så som du säger också Det stämmer ju in också ja. Och det är ju sensationsjournalistiken som säljer Jag vet till och med Robert Laul Som är journalist gillar ju inte journalistik som skrivs mm. För att eh, folk jagar life liksom, Vem gillar journalistiken mm. Det är de som sitter på plånboken antar jag då. Ja. Och det är ju fel Och sen det är ju som I Älvsborg har vi en kultur Hur fotboll ska spelas Den sitter i väggarna Och det ska vara väldigt svårt att komma hit och förändra den Ja men nu ska vi börja slå långa på, i struten och jobba därifrån. Det skulle snabbt eh, liksom spolas. Och det är lite likadant tror jag med pressen. Där har man en kultur nu att det ska vara sensationsskriverier. Eh, eh, vi ska fokusera på grejer som eh, ger klick och så vidare. Och då hamnar man i en kultur där man ofta försvarar sig. med Men det är det här som säljer. Ja men fan prova någonting annat då, och se vad som händer. För det har ju aldrig ökat vad jag förstår. I alla fall försäljning av lösnummer det har jag väl aldrig... Nej, men sen är det också att Folk läser ju inte texterna. De läser ju rubrikerna. Ja. Och så ser bilderna. Ja. Vi, journalistiken har ju gjort folk dumma. Ja. Men hockeyn har däremot lyckats väldigt mycket med. För det är ju väldigt statistikbaserat och nördigt. Och, och de säljer ju väldigt mycket. jag tror någonstans att jag som eh, fotbollsidiot skulle gilla det. Eh, att, att få läsa om eh, olika... Och så statistik och sådär. Och kunna sätta det i ett sammanhang med matchen. och så där. Jag tror ju annars att vi måste hela fotbollssverige se mer positivt på fotboll. Nu mm. letar man negativa saker. Ja. Jag kan ju bara ta exemplet nu när ni startade upp gulsvarta gul systrar. Och eh, det var en positiv grej. Men när de gjorde första intervjun med er så var det bara fokus på allt negativt som var. Ja, de vill ju inte skriva om något positivt. Vi bad ju dem att skriva om vår resa och sådär. Men det är... Men det säljer väl kanske inte. Så... Nej, jag tror att det gör det. Alltså jag, jag tror att det säljer, men man har aldrig. Man är i den kulturen nu att vi ska bara det är skit och det har någon kråka i näsan. Oh, skriver, alltså, skriv positiva saker, skriv eh, fakta ut och sånt där som. Jag tror att man kan, man kan. Om man provar det ett tag, så tror jag att det skulle kunna sälja. Ja och. Istället för att leta negativa saker och trycka ner oss själva så kanske vi ska öppna ögonen och se vad vi kan göra för att göra allting bättre. Mm. Och där tror jag att vi måste bli mer positiva. Har du börjat förbereda ett quiz här eller? Ja jag tänkte, nu är det statistiknörden så tänkte jag att vi, nu passar det Det här är ju skisset jag bara. tänkte köra i en podd med Maria och Ninja men eh, det skit sig. Du, du körde det med mig och Johan en gång också när vi inte spelade in. Så att, ja. Men jag vet inte om jag har valt ut fel eller tråkiga grejer nu för det känns som att ja, vi märker väl det. Det gäller ju eh, statistik kring Årets Allsvenska och... Våra egna spelare. Hur, hur bra koll har Janne helt enkelt? Kan du något om eh, Älvsborg? <laughs> <laughs> eh, jag vet inte om vi ska vara så tråkiga att vem, vem har spelat flest matcher? Eller, det alltså, i, I min värld är det inte den frågan, utan den <laughs> Det är väl... Alltså i totalt... Ja, i Allsvenska pratar vi nu. I Älvsborg. Ja, det är väl Anders? Sant det? Jag tänkte med Årets Allsvenska. Året är Allsvenska. Så, mm. är det Kevin. –Fel. –Fel. –Johan. –Johan? Ja, ja, ja det är självklart. <går> –Johan har inte missat nu jag en jag efter här nu. –Nu har jag faktiskt fasring, det skulle jag brukar vara. Eh, –Kevin har i alla fall eh, missat två eller tre matcher. Aha, sen har vi spelat ett par matcher. Nu framgick mm. inte det. om min –Johan Larsson har ju faktiskt bara missat en match i Allsenskan sen han gjorde debut 2010. Ah, –Jävla borta. –Jag fick en fråga. –Nej, jo. det var det inte alls. Jag, guys borta 2010. Som man missar, ja men ja. jag säger vilket, ja men jag menar ja. att buten var ju jävla borta. Ja, hallå. Ja. Jag, jag, jag, jag, kan missa. jag är ju fan från Kina. <laughs> ja det stämmer, jag fick någon fråga där kring fysik och varför han tålde det mer och så vidare. Så det stämmer. Det borde jag ha fattat. Jag försökte, honom Då håller honom start som jag försökte uppmana Johan på Twitter att stanna i Älvsborg För att nu har han en svit. Den kan ju ja. inte bryta den och sticka ut sådans, liksom. Ja, det, det går, går inte. Det är fantastiskt. Ja. fint. Sen tycker jag ibland, jag ska inte säga att det blir missvisande. Men han har fortfarande inte startat alla matcher sedan den dagen. Heller, det, är, det är ju han har deltagit i blivit inbytt i. Mm. Nu har han snart, spelat en från start hela detta året. Så har han gjort två år när han har spelat samtliga minuter i Allsvenskan. Det tror jag är lite unikt. Mm bortså så länge du inte är målvakt. Så nu är det fasen på bit ut av Ja. Mm. Holmén hade ju den han var ju den guldåren 2006 var ju Samuel Holmén den där som spelar samtliga minuter. Mm. Bara han och Andersen startade alla matcher också. Ja, Vilans också. Nu... Tänk tänker vi ska ta så här på varje fråga då blir det Nej. jävligt lång ja, men jag brukar ju brut mig så det är ingen konst. <laughs> eh, bästa målskytt. Uh, bästa målskytt. Vi har väl uh, uh, Prodell på sex och Johan på... Vem gjorde mål sist förresten? Det var Sidman. Ja, men då är det eh, Prodell på sex. Eh, vi har Johan på sex. Eh, däremot har Johan sex assist. Prodell har fyra assist. Sen har faktiskt Viktor Claesson eh, sex mål. Eh, även om han står som fem. Han står eh, registrerad som eh, självmål mot Falkenberg. Men jag har tittat på det om och om igen. Och i min värld så har Viktor Claesson sex mål. Du behöver inte rätta det här Kim. Nej, det, det var ju fantastiskt bra eh, jag, jag skulle ha en fråga om assisten är med men det, mm, ja, Vi hoppar men det den, där tog det själv <laughs> jo, Johan har andra sidan viss för Som vi har sagt när vi har pratat poäng Han är från Ja Jag framförallt mm. Det. Mm. Nej, nej, men att han slår hörnor och frisparkar mm. För det var ju därför Ischisaki vann poängligan i Älvsbro mm. Men det är imponerande oavsett att en högerback Gör sex mål i Allsvenskan Han har gjort några spelmål också så mm. att, uh, För det är på straff bara ja. Och en frisparkare också Ja, precis. Från, från kant mot Kalmar. Och sen, och så en, ja. så att, vi pratade ju ganska mycket innan serien om det här med Ischi och poängkungsförlusten. Och då nämnde man Viktor Claesson och, och Rodén. Och Jag tycker så här långt har de levererat. Ska vi se, 6, 7, 8, 9, 10 poäng har Viktor Claesson gjort. Och sen så ja, om, du, ju... om du räknar målet, ja. Ja. ja. vi räknar målet och äh, att han <här> faktiskt jag <här> han Jag gjorde en assist äh, mot AIK också mm. ser, så. Och så räknar vi in då så Simon Lundervalls nästa säsong som är jättebra på ja, också. Precis. Mm. <här> men då ska det delas upp på alla spelare i alla fall för det är ja, hellre del upp det jag ser hellre att vi har fler målskyttar som gör en 5-6 mål på säsongen och har en utpräglad ja, men om är vi ser det den av 2010 det, ja. det var ju inte bättre för det för Nej, att han ja, gjorde jag 20 jag gjorde. mål. Nej, men vi har. Och sen så. Eh, om man tittar på vårt sätt att vilja spela fotboll så har sex mål. Han inte startat alla matcher. Han har eh, tre eller fyra assist och sen har vi roddan på fem mål. Och Så, och så kommer man till eh, ja, Lasse, fyra mål men har varit skadad. Då. Eh, vad heter han? Han heter Mikkel. Han har tror han har två baljer. Eh, han har ingen assist. Han, han spelade fram till Simon som blev fälld mot eh, Halmstad och, och ja, då är det en halv assist då. Eh, och sen eh, nästa ytterforvar det ju Simon som har tre assist och ett mål. Så att det är ju där vi måste höja de kanterna som <sikt> Team's måste höja. Tim sitter bara och <här> när du drar <gör> upp allting. <gör> Nej, Simon har bara två assist. Eller sa du? Jag tyckte du sa tre. tre ja, uh, Men det är ett fel eller det, det, det finns fel i statistiken där också. Ja. Alltså. Alltså, jag ser fotbollsbundet kan man aldrig lita på <sikt> Eh, nej men, men eh, det kan hända att det är två men han har för lite poäng eller våra ytter har, har för lite poäng sen eh, Lars är ju en erkänt eh, mm. duktig målskytt och eh, målskytte liksom, ligger på fyra mål för att han eh, inte har spelat så mycket heller men. så men. man hade önskat att de låg någonstans runt fem eh, sex mål där också då det hade det sett lite annorlunda ut. Men finns det några problematik där du inte har riktigt utpräglade eller spelar som i grunden är yttrar längre egentligen? För det är ju hela och i jag ser som yttrar i grunden, för annars är det gamla anfall. eller Bäckman spelar väl överallt i stort sett? Ja, nej, jag och då tror det är, en inne är det. Ja, Sen det här att utveckla ett, ett anfallsspel i 4 3 3 det är där det handlar väldigt mycket om att springa bakom motståndarna och kombinera. Det är väldigt viktigt att när man har en ren nio att då kommer du från kanten och så ska du samhandling. Du ska ha ett samarbete med den forwarden. Och, eh, det var det jag tyckte fungerade väldigt mycket bättre mot AIK än vad vi har gjort tidigare. Sen så handlar det också om att förvalta de chanserna. Man får ta man AIK borta, Malmö hemma. Det finns ju ingenting att klaga på förutom en enda sak bollen ska in mellan stolpen och målvakten inte på målvakten. <laughs> Eller utanför. Det och det, och det, vi skapar ju oerhört mycket chanser. Och sen har vi haft en dipp nu på hösten kan jag tycka i och det Men sen får man inte glömma att vi tappade Hult och Hult var väldigt mycket fart. Han var väldigt mycket eh, vinna boll och elja framåt. Och det var det något mål jag tror det var mot Helsingborg när han, tackla sönder någon helsingborgare som får hämta benpiporna på läktaren och sen så driver han upp och slår ett inlägg till Johan. Så det är från ytterback till ytterback. Eh, Och, och vi, vi tappade ju det när, när Hult försvann. Sen har Adam fyllt hans skor jättebra men inte fullt ut. Nej. för Det är framförallt offensiven. Eh, han har klarat defensiven galant och varit jättebra där. Han har inte klarat offensiven riktigt eh, likadant tycker jag. Men eh, han är född 94 eller vad han är född. 94. Alltså. Så att han har han ja, känt som skulle kunna vara pappa. Ja, han är nog alltså. <laughs> Nej, ja. Nej, det också. Det, det är en bit som vi jobbar med och utvecklar och då tycker jag också att han blir bättre och bättre då då. Mm. Ska vi fortsätta med de frågorna? Spor, vi Spor, ja, jag körde utvisningen den borde vara ganska enkel också tycker jag. Vad oh, fan. Utvisningar <laughs> Jaha. Det är bra att du har glömt den. Ja, var det Jon som blev utvisad? Jag känner som det saknas spelare på min lista. Nej. Ja. Det enda jag tänker på är då mm. det blåvit borta. Stämmer det? det Mobäck. Mobäck mot Helsingborg Ja just det, den roliga utvisningen Tänker man förtränger sånt Den minns du va Maria? Ja den kommer jag jag det var... vi aldrig ställa sig På en plan igen efter Maria skäller lutar Där kan man säga att eh, Den utvisningen var ju felaktig Och det, det cirkulerade ett mejl Bland domarna att den var felaktig Och det var så här, Ja, men Mobeck är fortfarande avstängd. Jag skiter väl i mejlen. Alltså, korrigera, era fel? Och det är de jävligt bra i England. Oh, this was wrong, so we just cancel the red card. Thank you. Ja, så, det tycker jag är bra. Då, då har man liksom korrigerat ett fel. Då, då blir det mänskligt att fela. Men eh, för mm. oss så blir det en avstängning och felaktig avstängning. Men han var fortfarande avstängd. Och så säger de också att det var felaktigt. Det är ju perfekt. Ja. Trycker in lite extra där. Ja. Men du, jag tänkte, vi, vi kommer just på det här med målkameror. Man skulle kunna korrigera allting i efterhand i så fall egentligen. Det, ja. det är lika, och det, dessutom så drabbar du ju Älvsbro under den här matchen som han blev utvisad i matchen på 15 om jag minns mm. rätt. Så det är ju tre förlorade på inne, de ju under med 2-0 i alla fall. Så att, Nej men det, det, man, det är ju inte så där jättemycket. Men sådana här saker som... Äh, ändå är, är avgörande för nästa match också och kanske, mm. ja, målkommer kan man ju också diskutera det är ju avgörande i matchen och är den inne, är den inte inne, det mänskliga ögat och sådär. Sen har vi ju, vi har ju teknik idag som kan uh, göra det mesta så varför inte bara det inte tar för lång tid och man inte dödar spelets idé så är det väl okej. Okay. Mm. Det är inte jag riktigt med, men där ska vi börja diskutera det, så får vi sitta här tills i ja. ja, Vi fortsätter med nästa fråga. Antal skott. Totalt antal skott, inte bara på mål för det kommer sen. Nej, jag har ingen aning. Den måste jag säga, den har ju Lasse vunnit alla år och då vinner han ju oftast i hela Allsvenskan. Men det kan han ju inte göra i år. Precis, det? det är ju svårt när han har spelat så pass lite i denna hösten. och Du tänker individuellt här nu alltså. Ja. Ja. Claes, ja. Jag skulle säga Rodén. Ja, vi kollade senast när vi satt med det här. Ja, du en glän. Mm. Då, då var det faktiskt Rodén den gången. Nu är det Johan Larsson. Han har gått om med fem bollar, men Rodén mm. blev väl utbytt i den en Mars. och har missat någon mars, Satt på bänken av mars. Mm. Så 47-42 till Johan Larsson mot Rodén i alla fall. Och skott på mål kan vi ta det också, men du håller på. Men fan brukar skjuta strumprullar. <laughs> ja så är Rodén där då. Ja, det var Johan Larsson också. Det, det skiljer där. bara tre bollar. Så att ja. det, det är nära fortfarande. men Nu har inte jag framme det här, men jag undrar om inte Rodén har haft flest i virket i år, när vi kollar det. Mm, jag tror det var flest i virket i hela Allsanskan. Mm. Jaha. Mm. Men kan SKS stå för skott i Stolpen eller? I så fall är det han. Mm. Det gör det. det är Rodén och Larsson på 3-3 där då. Ha! <laughs> det det jag tycker tyck, tyck det var fullt godkänt för jag fick bredare svar och har räknat med på vissa frågor i alla fall på målen av sisten och sen var ju antalet matcher, tycker jag, lite dåligt kanske. Ja, men jag känner ändå att eh, det är viktigt någonstans att ha koll på hur vi gör våra mål, vad vi gör våra mål och någonstans hur vi, hur vi skapar dem för att kunna förbättra det. Och det är väl bara att titta på antalet gjorda mål så kan man ju titta på att vi behöver jobba med det. Mm. Och sen tycker jag att eh, som sagt när man tittar på statistiken så ser man ju var det brister någonstans och, och då är det vårt ansvar att försöka jobba med det. Jag vet att det var någon som sa att äldre borde sikta utanför mål så kanske de börja göra mål. <laughs> det kan ju vara en lösning. Ja, jag, tänkte, jag vet inte om det, här, det går in på det här med videoanalyser. Finns det mycket videoanalyser i allsvenskan överhuvudtaget? Ja, jag tror varje lag jobbar med det på, på ett eller annat sätt. Jag vet att Pelle Olsson jobbar med det själv. Jag jobbar med det själv. Um, sen så, Jugon har ju en assisterande som är för detta, videoanalytiker i fulla. Men han, han, vill, han vill inte jobba med videoanalys, han vill jobba med som, som, som tränare. då, Sen uh, har de flesta nog uh, folk som jobbar med det. Mm. Så. Det är en resursfråga och sen kan man man kan ha en videoanalys analytiker eller man kan ha en videocoach, det är lite olika saker också. för Min bror, min bror har haft kontakt med dig, uh, han skrev ett examensarbete på uh, uh, mitt universitetet i uh, Östersund. Och den här målvakt? Mm. Ja, i, precis. Ja, ja, ja. Det tänkte jag var en intressant grej. Nu gick det lite sådär för er förstår jag med filmen, det, nu, det var ingen kritik där utan det, bara, jag bara hamnade där. Mm. Men det är lite intressant för att han skulle kolla på hur målvakten tränade under träningar och hur mycket av de här situationerna som uppkom i match. Mm. Men det blir lite videoanalys av det också. Kanske rent mm. det är så det fungerar. Ja, och det, så kan man också använda det. Det är viktigt att man tränar funktionellt. Och I alla fall när du vill ha handlar det om att göra mål så ska vi väl titta på hur det ser ut i matchen och försöka göra det så, så matchlikt som möjligt. Sen så kan man bryta ut moment som idag så ställer vi upp ett par pinnar och det kan man ju tycka att det inte är så jävla funktionellt. Men därifrån så kan man i alla fall jobba med utan motstånd, utan stress. Där man kan jobba med detaljer i hur vi ska träffa mål och hur vi ska komma till målchanser. Sen så spelar vi ju ett smålagsspel, sex mot sex. Och då uppkommer de här chanserna stup i kvarten under en två period Och det, då handlar det väldigt mycket om att hamna i de här situationerna. Och det är den, det närmaste du kommer individuell träning, det är smålagsspel. För du hamnar i situationerna så ofta. Mm. Att, så då, det, det är en liten pedagogik där. Mm. Men jag fick hans arbete där och gav det till Gert Hansen och våra målvakter har sedan dess tagit stora kliv. Åh, mm. <skratt> <skratt> <skratt> oh, vad stolt <stannat> du Åh, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Det var faktiskt så att vår kamera gick sönder också dessutom. Vi hade en egen kamera så jag riggade upp den jävla kameran och skulle filma men det funkar inte det. Det kom bara en massa bilder från när barnen var små kanske. Ja, nej, den var inte ens min. så Det var klubben. Så. Aha. ja Och eh, pyroteknikdebatten, den är ja, den är het. Den, den brinner just nu. Det är eh, den, matchen mot AIK. Vi kan väl säga sånt så här. Det var nog ingen som gick nöjd efter det som hände där. Som gick därifrån och var nöjda. Nej, det var ju... Det, jag tycker det är tråkigt att, att, det, att det, liksom, matchen skjuts upp och att man får vänta i halvtid. Men någonstans, någonstans när man står där så störs man inte så, så där jättemycket av det. Däremot så matchen mot Malmö då var jag, jag brukar aldrig bry mig om domarna speciellt mycket jag tror att jag är nog en av allsvenskans snällaste tränare vad det gäller kritik mot domarna men då eh, hängde väl smockan i luften tror jag. Mm. Eh, jag. Jag tycker det var helt horribelt att eh, blåsa av en match mitt i våran forcering. Vi går ner på tre backar vi lyfter upp eh, och har två forwards och en eh, släpande bakom vi har ett tryck på dem vi älgar in som eh, vi ska göra och sen blåser fanskapet. För att de har tänt fyra tomteblås. Det är klart att jag blir förbannad. Mm. Och sen säger han, ja men jag måste göra det. Och den här domaren som vi har nu, EU säger att nej men jag tänker inte blåsa av nu. Det är bara så ni vet. Jag blåser inte av under matchen. Mm. Men jag tycker att det, det är lite luddigt för att eh, de blåser av. Nu, eller, nu, nu blåste de av två gånger. Eh, det var ingen tät rök direkt någon av gångerna. Och då, jag tycker att det blir väldigt luddigt när man ibland blåser av och ibland inte blåser av. Det, det var ju väldigt inkonsekvent. Ja. Och man visade, nu var det polisen som blåste av den här matchen. Och det som var innan matchen, det var inte okej. Okay, men det som var under matchen var okej okay och det, det var inkonsekvent där också. Ja. Och då var det domaren som sa, jag blåser inte av. Så han bara, ja okej, okay. men Hansson han blåste av. Han tyckte det var helt okej okay. och då, då ja tycker jag att han berövade oss tre poäng eller åtminstone två poäng därför jag är säker på att vi hade gjort mål så, mm. så kan man ju inte säga det är ju så, alltså, vi måste ju konstatera att vi har ett problem ja. det, då, det, det är ett jättestort problem och nu, jag själv är väldigt mycket i skottkloggen eftersom jag är för en legalisering och har gått ut ganska öppet med det mm. då jag tycker att problemet just nu är att det är förbudet att varit sedan 2001 mm. det används fortfarande det stör fotbollen, det är skitfarligt på läktarna. Mm. Varför kan man inte kolla på den sidan att legalisering kanske kan fixa problemet? Ja, jag, jag känner väl som fotbollstränare och, och så är jag bara löser problemet. Stäng av matchen ge oss tre poäng eller legalisera det eller bara se till att det blir bra kan jag känna för att jag är ändå fotbollstränare och jag kan ju tycka en jävla massa såklart. Men jag vet inte hur farligt det är om det är 800 grader i en sån där, sånt där tomtebloss. Eller eh, om någon kan eh, få en dunja på fyra sekunder. Alltså risker och så. Det har, jag, det har jag inte satt mig in i. Men jag tycker för fotbollens skull så ska man lösa det och göra det tryggt. För att... Eh, Ja, vi förlorar publik. Varför förlorar publik? Är det tv? Är det, det pyroteknikfrågan som har växt och blivit så stor så att familjer tror att det är livsfarligt att gå på fotboll? För det är det ju inte. Det är, mm. Så farligt är det väl inte pyrotekniken då, eller? Nej, det används ju i de flesta europeiska länderna och det har ju använts i Sverige till egentligen. S har cirka fem år tillbaka så ja. har det inte varit någon diskussion kring det. Nej. Det var ju till och med så att... Kanal Plus använder ju det som reklamkampanj för säsongen 2012. Då använder de bara pyroteknik i sin reklam. Okay. Och, och just nu är det ju... alltså Håller du en eh, bengal mm. då är det som att du håller en pistol och mördar någon. Det är ju det. Ja, det, är, det är det jag menar. Ja, när någon match bryts då så är reporterna de tycker så jävla mycket och det är, det är som att eh, det, det är, är något enormt brottsligt som sker och det är jättefarligt. och sådär. Det, jag, jag tycker att... Eh, då ska man ha lite på fötterna innan man uttalar sig på det viset och det är därför jag, säger, jag kan uttala mig som fotbollstränare i alla fall och säga att jag tycker det är tråkigt när matcher avbryts. För, det, för mig var det helt horribelt att blåsa av där. Det, det var, alltså, vi fick inte en fair chans att, att kunna kvittera mot, mot Malmö och, och de tjänade på det. Mm. Uh, Ja, så fick de äh, böter lite, säg att de fick hundratusen. Vad fan gör det nu när de är Champions League? De ska ge oss tre <skratt> <skratt> miljoner. Ja men då, alltså, nej men så att, ska man förbjuda det så måste det vara konsekven, eh, konsekvenser. Då, då är det tre poäng till motståndarna och hem. Och då är det några som säger ja men då skulle, ju, då skulle jag ta på mig en helspålstudier. Jag Tända tomter. Om man gör det så får du se vad som händer. För då skulle han åka på spö så in i helvetet. Så att det, det blir ju självansakande. Eller själv självsanering. Så att eh, jag, jag känner bara för att kunna utföra ett jobb för det är det enda det, det är. Och det jag tycker att man måste respektera yrket fotboll. Och det är vi ganska dåliga på i Sverige om man mm. jämför med, med andra länder. Så, så, och då är det ju. SEF och det är svenskan och det är domare. de dom tillsammans måste se, se till att de respekterar det. Och då får man ta ett gemensamt beslut för hur det ska fungera. Och så följer det. Tycker du att Pyrrötingen tillför fotbollen någonting? Alltså ja, det är ju, ser ju väldigt maffigt ut och, och sådär. Men om det är 400 åskådare, två stycken står och tänder tomteblast. Det är ju lika värdelöst. Det är ju som sagt det... Det är mm. klart att eh, det, är ju, det är mäktigt att, att se ett derby i Stockholm där det liksom ryker ut och, och olika färger och stämningen som är. Och mm. Mitt första derby så var det ju ändå 30 000 på läktarna och det var, det var en fantastisk atmosfär. Men det var också pyroteknik och så. Mm. Så att... Eh, Ja, för det, det är ju det också. att det, det var ju så jag tog upp det med Kana Plus. Hade det det finns ju videoklipp där samma kommentatorer som fördömer det just nu. Mm. På, på samma sätt som sa det med att det är, det är lika med ett mord ungefär. Mm. Det var ju de som satt ju hyllade det här för tio år sedan. Mm. Att det är ju någonstans där diskussionen har spårat ur också. Ja. Att den har ju spårat ur så att den har blivit skadlig för fotboll. Mm. för den, jag, jag kan säga också, jag tror att publik kanske stannar hemma för det. Mm. Men då är det ju diskussionen i sig som är det farliga. Ja. Och då blir det att ett uttalande blir en sanning och en sanning blir förmedlad till alla och då är det livsfarligt med pyroteknik och det är, det är starkt förknippat med huliganism för att det är på det här sättet. Så att folk tror, tror ju att det är så till slut för att det skrivs tillräckligt många gånger det sägs tillräckligt många gånger. Mm. Nej, jag... jag... Jag kan ju tycka lite grann att det, det överdrivs och det är som mot matchen mot AEK här Visst, de tände ju, men det var inte så farligt. De var inte så många heller. Det var väl värre förra gången de var här de välte polisbilar och sådana alltså, grejer. Det är ju det allvarligare i så fall än någon pyroteknik. Mm. Så, nej, men precis. Och det, det ska ju inte jämföras. Nej. Det, det är samma, det jämförs alltså, Ser de en bild det, Så är det ju nu eh, Idag, SVT la upp en jättestor grej Om att eh, fotbollsklubbarna inte gör någonting Och de skiter i allting Och mm. så, så skrev de om fotbollsvåld Det var ungefär rubriken Och då var det en bild på en bengal ja, okay. Alltså det, det är också den här Hur man kopplar ihop saker Och det, mm. det har ju gjorts felaktigt där också Och det kan jag väl säga som Holt, eller Föreningsmänniska sedan jag var Sex år gammal att eh, jag har ju faktiskt haft andra jobb att fotbollen gör oerhört mycket och mer än många andra institutioner i Sverige eller många andra företag också för den delen. Sen när det kommer till våldfrågan så finns det ju klubben har ju alltid en massa eh, frivilliga som ställer upp som värdar och sådär men de är ju begränsade de, de får inte ingripa, de får inte säga till någon, man måste tillkalla polis och sådär så att det är ju man kanske skulle se över det regelverket i så fall Eh, om man nu tycker att klubbarna ska ta det ansvaret. Men eh, när det kommer till samhällsinsatser så är Älvsborg väldigt långt fram och eh, föreningar i, i, i största allmänhet eh, gör ett, en stor insats. Ja, nej men det, det, också, det är också ofta har skit om till exempel AIK eller Hammarby som du har varit i också. För vad supporten gör. Det är, jag håller med. Så liksom När man såg förra året. Och när man hörde att de hade IK och allting. Det, det är hemskt. Men mm. tänk fortfarande vad AIK eller Hammarby gör för ungdomar. Så alltså de engagerar hur mycket AIK. som helst. <laughs> Nej, men <laughs> ja. de, de engagerar ju ändå folk. Och det är samma. Bara se vad fotbollen betyder för oss. Vad Älskar mm. betyder för oss. Mm. Alltså... Vi har suttit här och pratat spelsystem och allting och det kanske inte alltid intresserar oss, men vi är ändå där och vi tycker att det, det är inte... Alltså, vi är där för att vi tycker om Älvsborg och det mm. ger någonting till oss. Ja. Det, det räddar människor. Precis, och det är, det är också så att att bara bedriva en, en daglig verksamhet där en ung kille kanske. Han har två föräldrar som krökar. Kanske i sin lägenhet. Dessutom eh, han känner sig vilsen. Eller hon känner sig vilsen. Och så får man hamna i en god miljö. Med goda ledare som eh, bedriver det goda ledarskapet. Och så ser det ofta ut i Sverige. Och det är en insats nog kan jag tycka. Som, som är eh, värderas väldigt lågt. För idag måste du sätta in hundra kronor på att rädda barnen. Och visa kvittot för att du ska vara någon. Det är liksom... Mm. klubbarna gör enorma insatser sen finns det ju vi har vi tillsammans projektet eh, som är en slags samhällsinsats jag kan inte allt om det men jag vet att klubben gör väldigt mycket det är Garisha projektet med eh, som stödjer eh, sjuka och fattiga och så vidare så att det finns jättemycket som Elsbo gör som eh, väldigt många ledande företag inte gör mm. eh, som man skulle kunna lyfta upp då i så fall Sen så finns det en annan problematik när politiker uttalar sig, det tycker jag är att de kan för om supporterproblematiken i Stockholm. Där det finns kriminella tillhörigheter i de stora supporterklubbarna och, och om man hade koll på det så skulle man också kunna säga att de då får ju sätta in polisiära insatser. Vad ska klubbarna göra mot HA eller mot bandidos? Mm. Det, det... Det är. Ja, nej, precis det. Stefan som åker ner. Så du är en grabb. Smacks. Det här är det, jag håller med. Men för att återgå till pyrotekniken i sig. Vi har två supportrar här till också. Jag är också supportrar. Jag har ju jag har varit ganska tydlig. Jag är lite i som jag sa. Vad tycker du Maria om pyrotekniken? Jag är ju absolut för att legalisera den. Främst för säkerhetens skull att att man kan eh, varna de som är på liknande som har ont och röken. Och, och att man kan, alltså att brand, brandkåren kan vara, kan vara med på det. Och sen också där vi diskuterade, vi i systrar gick idag ut med en text om att vi är för att eh, legalisera eh, som grupp. Då, och då, skrev vi, eller då pratade vi lite om det och sa att då slipper man ju de här små, små bengalorna som nästan bara tänds i protest som nu mot AIK och hemma. Det kändes ju som att det nästan bara var ju i protest. Mm. Och att man istället då kan eh, arrangeras stora alltså bränningar som faktiskt ger den här wow-känslan och det faktiskt är snyggt och viktigt. Lite som, alltså nu, nu var ju det illegalt med kuppfinalen till exempel alltså det var ju våran, våran bränning var skitsnygg. Och det är ju det är de bränningarna vi vill åt, inte de här små. Nej, nej vi håller med. Vad säger du, Kim? Ja, jag vill jag föra en legalisering med restriktioner. Ja, men det är ju det. Grejen I är ju nu fall. att eh, när man tänker legaliseringen så har det ju övergått från argument. Det främsta argumentet har alltid varit att det är stämningsfullt effekthöjande. Men det främsta argumentet just nu det är ju säkerheten. Ta bort, och ta bort det illegala brandandet. alltså den, mm. Ta bort dåliga, dåliga farliga, okontrollerade bränningar. Jag, jag tror det har lett till den legaliseringen i alla fall. Sen är mm. inte jag någon expert på något sätt heller. så att det, Nej. Tar vi också bort det illegala så slipper vi förmodligen en hel del av maskeringen. Vilket är någonting som skrämmer väldigt många och det kan jag förstå. Att det, ja, det är ju en konsekvens av det. Och det försvinner också. Och det, det finns mycket positivt med att legalisera det, För som det ser ut nu så kommer eh, supportrarna fortsätta göra det oavsett om det är lagligt eller inte. Ja, nej. Det har ju funnits ett förbud sedan 2001. Ja. Och förbudet funkar inte. Det görs ändå. Och man kan säga egentligen vad man vill om det just sig. Nu är ju Bengalen i sig väldigt negativt laddad. Så att se folken Bengal så betyder det så hjärtat mycket. Det är ju 100 negativitet i den egentligen. Man, man kan inte riktigt ta in det där att folk vill legalisera det. Men sen så har vi som vi i Gulagarna tar upp som um, exempel hur som det ser ut i Norge. I, I Norge så söker man ju tillstånd med brandmyndighet för att utförat tillsammans med brandmännighet för att göra det säkert. Mm. Och det har blivit jättepositivt där. Mm. Visst, de har bara minskat den illegala användningen med 50%. Mm. Men det är fortfarande 50% och det stör inte fotbollen. Nej. Och det, det, det är någonstans dit man måste komma. Och har vi haft den här regeln som du säger sedan 2001 då är den ju konsekvenslös. Mm. Alltså det, det betyder ju noll. Det är klubbarna som blir lidande. De får betala en och annan krona som de ska kunna lägga på på eh, verksamheten för att utveckla fotbollen. Och så är det ju att det kommer ju en regeländring till nästa år. Eh, som det är nu så kan ju Svenska fotbollsbundets matchdelegat mm. godkänna matcharrangemanget mm. och, och sen så blir matchen och sen så efterhand så dömer han böter ändå. Mm. Även fast matcharrangemanget är godkänt. Så du kan egentligen lägga en miljard på säkerhetsarbete i svenska kronor. Och sen så kan du ändå få hundratusen i böter i efterhand. Du kan, det kan vara, du kan hyra in sju miljoner vakter och ändå få böter för att det händer någonting. Och det är ju så, det, det kan vara 15 000 personer. Och det kan alltid hända saker. Ja. Men till nästa år så är det ju så att är matcharavgånget godkänt, då kan de inte döma böter. Okay, okay. Mm. Det, det är ju där också Stockholmsklubbarna har varit väldigt irriterade för att... Eh, de har ju gjort allting de har haft mm. så här pyroteknikbågar och de har lagt hur mycket som helst på säkerhetsarbete och mm. proaktivt arbete men sen så efterhand så får de böter efter böter och ja. då känns ju inte det alltså, roligt för dem att lägga pengar på säkerhet. Nej det förstår jag och det har man ju sett eh, ganska nära då när man var i Hammarby för det var det är ju, det är ju Också en problematik i en storstad att det attraherar ju vissa element och det här måste man också hantera då i, i klubbarna. Så att, och de, de killarna som jobbade här med de gjorde ett jättejobb. Det, det var ju, vi kunde vara på väg med bussen klockan tre på natten så ringde de oss och sa att ni får ta en annan väg. De står och väntar på er. De hade örnkoll. Så att, det var bara att vi fick ta en annan sväng om och Lämna bilarna på Årsta. Mm. Annars hade vi fått spö. Och, Eller, och, och det ska vi säga. spelarna inte gör. Alltså. Det där måste vi ju vara glada att vi inte har För det För det kan vi ju alla säga, det har vi ju inte. Och det, det där är ju det största problemet. Mm. Och det är Då har det gått, alltså då... Där kan man väl säga att i många klubbar så är det så att man... Ja, men det finns ett engagemang och så det, det är den där diskussionen jag aldrig förstått för att det är ett engagemang för mig har all, gränser gräns som allt annat Alltså så hot och våld och så men det, är, det ska, du ska in i fängelse då. Det, det tillhör mm. ju inte samhället och då tillhör inte fotbollen heller Nej ja, men det, det är ju det, det är ju också ett det är ett samhällsproblem. Ja, precis. <laughs> och det, det är ju det som har blivit så sjukt också när det gäller allting som gäller supportrar så, så Stiftar man speciella lagar mot supportrar mm. och eh, liknande. Alltså, det, det är bara se polisinsatsen vi har kring våra matcher. Mm. Det var helt sinnessjukt när vi mötte AIK söndags. Mm. Ja, vi hade typ en polis per support. Ja, ja men alltså okay. det var typ så. Och det, det är helt sjukt. Mm. Och, och, och jag vet alltså det är svårt att vara emot polisen. Det, eh, alla litar på polisen och jag förstår att folk har svårt att ta in det man säger, men det, det är jättekonstigt. Mm. Eh, jag tycker inte vi har gjort så mycket. Alltså, det har inte varit så mycket supporterproblem kring Älvsbro för att det, det ska vara så. Nej. Och, och det där är också saker som lockar bort folk. Och det, det är inte befogat. Nej, och är det ju så att du kan ju i, under en fotbollsmatch bli behandlad på ett väldigt dåligt sätt för att du tillhör då en, en supporterskara som du aldrig annars skulle bli i samhället? Antagligen om du går på stan så skulle du inte bli nedbrottad med armen bakom ryggen och mm. få order och ligga still. Men du råkar vara på en match och du ser hotfull ut så, så kan det smälla direkt. Och mm. Det har jag också sett eh, speciellt eh, kring de stora matcherna där det finns idioter och så finns det de som eh, bara är där och måste få vara där men mm. eh, tyvärr hamnar på fel plats och fel tid. Och det där har ju polisen ett jättejobb att göra när det handlar om attityder och funderingar på hur deras egna insatser skapar eh, en, en dubbeleffekt. Det kan hända något, eh, ja, någon, någon tomteblås händer och så ska de dit och så, så blir det en massgrej eh, av det där. Mm. Så, så att deras närvaro ska inte vara provocerande på något sätt. Nej, och dit har vi kommit. Vi kan ju mm. ta exemplet 2012 med att Djurgården borta. Där polisen anklagade oss för att snott deras pepparspray som de körde ut oss tre timmar i skogen och visiterade allihopa. <laughs> inklusive en 60 år gammal tant som knäppt upp bh och kollat i bh om hon hade pepparsprayen där. Det, det, det, ja. det, alltså, det är det som är så svårt att förklara också. Mm. För att eh, blir man utsatt för en sån sak av polisen, då, då tror folk att ja, då har du fan med varit dum. Mm. Och skulle det ske i vanliga livet så skulle du motanmäla det här och mm. göra en process. Men då tillhör du en fotbollsskara då, då, då vet man att nej. du är stämplad alltså, som huligan. Eller, det, det, det är inte så mycket att göra åt den saken. Nej. Och också ett exempel var ju där när, när de tog, jag tror det var kanske premiären i år hemma så tog de en kille för att ha bränt en begal. Som de, ger, eh, som de avstänger av helt och han får inte gå på och det är väl prick i registret på sånt här tror jag och, mm. eh, och det visar sig sen att den här killen har aldrig hållit en begal i hela sitt liv eh, men bara för att polisen säger att det var han liksom, så då var det så eh, och det kan ju ge fruktansvärda konsekvenser för honom så, nu var han ju faktiskt oskyldig och, och det bevisade vi också men, men bara för att polisen säger så och det är också en sån sak som att det, det, det är svårt för en vanlig människa som har förtroende för polisen att att lita på så Det är klart att om de säger att det var han så var det han, men det, det funkar inte riktigt så för oss. Och då, då finns det ett regelverk i fotbollen på något sätt för att du tillhör en supporterskara så är det okej okay att göra vissa saker ja. för polisen och du, du, du känner någonstans dig själv som supporter kanske att, ja nu är jag på fotboll och då får jag ta den skiten. Mm. Men du skulle aldrig acceptera det i samhället. Nej. Nej. På söndag möter vi Örebro, borta. Mm. Mm. Eh, måste jag säga det. Vi i Gulliganerna har, har fyllt tre bussar. Kommer göra ett försök på en fjärde men det kan bli svårt. Men vi är i alla fall för situationen så är vi väldigt nöjda att vi kan få iväg så många bussar. Ja, fantastiskt. Vi eh, behöver allt stöd vi kan få. Det är en väldigt viktig match eh, för oss. Och, och, eh, jag tycker att eh, som sagt eh, det har varit en uppåtgående trend ändå. Eh, sen eh, Blåvitt Mjällby var ju sådär i prestation och sen eh, tyckte jag ändå att man kunde se att det var på gång och sen så mot AIK så, så, så där, där tyckte jag att det var bra eh, eller bra och där, där såg man att vi var på hit, hitta på väg tillbaka jag tycker när vi tappar i matchen så är det ju i en period nu vi, vi har gjort mål och då börjar vi spela på resultat och vi är inte ett sånt lag som spelar på resultatet nu. vi har inte kommit hit där vi kan taktiskt döda en match för att taktiskt döda en match är inte för mig och lägga den i struten och så ska vi börja om med ett försvarsspel Mm. sen så ja, det, det, det, vi går bort oss lite innan eh, hörnan och eh, Kevin kommer fel ut så att, det är ett olyckligt mål också men det är inget spel mål vi släpper in så att det, det, det är, är positivt så att eh, Örebro eh, bänarna mm. är borta kan Örebro Örebro ett lag ingen vet någonting om det känns som allsvenskans mest bortglömda lag ja de har eh, de har några intressanta spelare Nordin Gersic Kamara är ganska kraftfull fram, bägge två är avstängda tillsammans med Jassin en, en ytterfältare som, eh, som är ganska avigt, och, och ganska snabb, så det är tre ordinarie spelare borta för dem eh, så det är kanske en gammal Älvsborgs bekanting som kommer starta då Norrmark mm. ja han som skulle vinna titlar Ja så får vi se vad de gör på förvärsidan. där Kamara har varit väldigt framgångsrik för dem och sådär. De har ju också haft en svacka de startade ganska bra i men med haft en svacka och sen kommit ur den efter tränarbytet där. Men och hemma här så tyckte jag vi kontrollerade matchen ganska bra de hade några farliga omställningar på oss med slarvade alldeles för mycket men kändes ändå som vi kontrollerade den matchen Bra. så att det, är, det är inget dåligt lag De har, jag tycker Norden Gersic är en, en underskattad spelare som eh, har väldigt god teknik, trygg med bollen eh, duktig spelfördelare och så. Fast och, Blåvitt spelare är aldrig bra Nej han är ju han är örebroare i mitt tycke han, han lyckades ju inte i Blåvitt heller så att, eh, han är ju det är örebro han ska vara mm. eh, sen kanske man eh, inte utnyttjade hans egenskaper riktigt eh, i Blåvitt man kände sig som att köpte allting där ett tag. Ja, nej, det var så. Rolig grej med nog Gerser var att när Gulliganan var på styrelsehelg i ställningsbanan i våras då var han där också. Ja det. Ja, där kan gå drinkar och dansa på dansgolvet. Ja, det är bra. Det. hoppas att resten av spelarna gör det inför söndag också. Ska du med på resan, Kim? Nej. Nej. Arbetsrelaterat. Mm -hmm. Ska du med, Maria? Ja. Det behöver inte ens fråga Nej. <laughs> Nej, men det är. Ska vi tippa matchen kanske? Jag ser 2-1 i Älvsborg Jag är väldigt hoppfull Efter AIK Hemma det var målen, alltså det, De gick inte riktigt ända fram Men det var nära Så att jag tror på typ 0-4 Ja, jag tänkte tippa 0-4 också Men Simon är avstängd Så säger 0-3 <laughs> <laughs> Jag säger 0-2 ett mål från halva plan. Det är tillhör när man spelar det Görebro borta nu. Det är en ny tradition. som. Har du inte gjort det två gånger dessutom? Kanske han har gjort 2000 Kommer du ihåg det när vi var där 2012? Då stod jag med dig Kim. Kommer du ihåg vad du Europa då? Nej, jag har ingen aning. var du ropade efter guldriket. Ja, men det var för att det drev med För han har kört en ett par gånger. Men du hade rätt prokoll där. Det var ju ändå våren där 2012. Ja, men den våren var ju fantastisk överhuvudtaget. Sen var hösten nästan lika katastrofalt. Nej, men alltså det var inte alls bra. Guldrycket blev ju en Mjällby borta i året Så det... <laughs> ja. jag tänkte jag vill rätta mig själv För förra gången jag var med Men uh -huh. Nu vet jag vad Jocke Wolff spelar uh -huh. Varberg Asså. Jag tänkte att ingen annan sagt något, jag tänkte att jag nu drar mm. jag den. Det är bra, då vet alla det att Jocke Wolff spelar i Varberg för Jag höll på att snacka om John Chile och... Vet du vem som är sportchef i Varberg? Ja, vad heter han, Modig? Nej, Fredrik Molin. Molin Ja, Molin med. ja med Bokstav Ja, jag tycker vi avslutar rätt <laughs> innan vi spårar ut ännu mer. Tack så mycket Janne. Tack så mycket. Väldigt troligt att ställa upp. Trevligt att vara här. Mm.